Розділ 8. Пробігаючи коридорами дата, я не особливо мав час, щоб планувати. Коли платформа медсистеми активувалась у відповідь на невідкладний стан електри, я запідозрив, що операційний код корабля або, принаймні, його фрагменти не пошкоджено. А ворожа контроль система потерпає від мого обстрілу контактами, тож дедалі більше датових систем оживають. Гарна нагода спробувати прорватися в зону керування, хоча я б усе одно це зробив, навіть якби довелося перебити цілу команду ворогів та їхні дурні напівневидимі дрони. Я повернув у коридор, що вів через центральний модуль, і пробіг повз ворожий дрон, який хитався в повітрі, і ще один, який терся вздовж нижньої перегородки. Через перевантаження ворожа контроль система заливала їх сміттєвим кодом. У житловому модулі Амена та інші нарешті чапали коридором до медичного відсіку. Вони натрапили на ворожий дрон, який а мене відключила пожежагазником. І поки той безцільно ширяв, Оверс рубануло по ньому різаком із рятувальної гондоли. Розвідник 2 показував мені вестибюль зони курування, за якихось три метри попереду. Порожній. А значить, я втратив з огляду ворога 4. Встиг лише відмотати відеотрансляцію і побачити, як ворог 4 тікає з вестибюля через передній прохід. А тоді мені спину огріло енергетичним або тепловим ударом. Влучила в поперек, я втратив зчеплення чеплення і впав до лілиць і ковзнув на середину коридору в напрямку затвора зони керування. Надійність робочої системи знизилася до 80%. У коридорі під медичним відсіком Амена різко спинилась і закричала «Ні, ні!» «Що?» – запитала Арада. «Вони, вони підстрелили!» Амена замахала в бік затвора медичного відсіку. «Будь тут з ними!» І кинулася геть. Дрони потяглися за нею. Мене обстрілювали вогнепальною та енергетичною зброєю частіше, ніж я пам'ятаю. Буквально через стирання пам'яті. І це не те, щоб не боляче. Але перед цим я прикрутив собі больові сенсори, тож здивувався, коли перекотився і побачив на підлозі величезний слід крові та рідини. У такому стані я протягну недовго. Треба рухатися швидше». Так, принаймні, зникло питання, як відкрити затвор. Ворог чотири підбіг до мене, бо паскуди люблять дивитися в обличчя, коли вбивають. Він зупинився на безпечне на його думку відстані і вистрелив. Але я встиг перекотитися на біг, тож він поцілив у підлогу поруч. Я відштовхнувся ногами, спершись на стегно, крутнувся і схопив його за щеколотку. Той заверщав і впав на спину, а я виліз зверху і зламав йому шию. Вороги п'ять і шість уже майже дісталися до мене, а в коридорі залишалося всього три моїх дрони. Я підскочив на ноги, взяв енергетичну гармату «Ворога-4» і водночас наказав уцілілим дронам стати переді мною перешкодами і за можливості взяти на себе якісь постріли. Через шоломи з маскувальним матеріалом і захисні костюми дрони не дуже здатні завдавати вбивчих ударів, але може хоч увагу відвернуть. Гирити велику квадратну зброю було важко, а ще я зрозумів, що втратив чимало м'язів і опорної структури під ними. Вільною рукою ляснув по панелі біля затвора зони керування, а тоді розстріляв короткою чергою механізм у середині. Від удару тепла сенсором здалося, що корабель переживає надзвичайні умови. Тут сенсори не помилялися. Тож вони перейшли на ручне керування. Я натиснув ручний замок і затвор посунув угору. Я війшов у середину і набрав послідовність для зачинення і запечатання. Один з дронів таки влучив ворогу п'ять у плече, але інші контакти зникли. Коли затвор замкнувся, я вже знав, що часу має небагато. У коридорі у мене не було можливості замінити зовнішню панель затвора, а судячи з потужних доказів, мізків ворогам бракує не менше, ніж індивідуальності. Проте вони певна річ спробують розстріляти елементи курування, і рано чи пізно це спрацює. Я відрізав амені візуальний доступ до мого потоку, але її дрони показали мені, що Арада і Т'яго біжать за нею коридорами в моєму напрямку. Так, мабуть, варто було відрізати Амені доступ раніше, проте я хотів, щоб, якби я перестав відповідати, вона знала, що зі мною. Розвідник-2 досі вартував у вестибюлі, тож я переслав його трансляцію Амені в потік, щоб вона бачила, де вороги. Я побачив, як вона поковзом зупиняється і хапається за голову, щоб зосередитися на нових даних. І я вже переступав розпихані трупи ворогів 1 і 3 і підіймався сходами на гору зони керування, тому не мав часу їй допомогти». Розвідник один був на місці, моніторив дисплеї. Він привітав мене пінгом, а я поклав енергетичну гармату на найближче сидіння і взявся шукати інтерфейс зі сховищем даних корабля. Страхова компанія, якій я колись належав, заробила свої височенні гори валюти, добуваючи дані власних клієнтів через запис усього, що говорять, а тоді пошук у цьому масиві інформації, яку можна продати». Частина моєї роботи полягала в тому, що я допомагав записувати, розбирати і захищати цю інформацію, доки її не передадуть назад компанії. І якщо не робив цього вчасно, підтверджуючи повну слухняність, модуль контролю мене карав, що нагадувало обстріл високопотужною енергетичною гарматою, але зсередини. На трансляції аудіо- і відеопотоків продукували величезні файли з даними, які доводилися багато переміщати і часто зберігати в невикористаних сховищах на інших системах. Це також один із способів знищення даних. Якщо ви не настільки ненавидите своїх клієнтів, маєте сильну огиду до компанії в певний конкретний момент, або хакнули свій модуль контролю і мусите ховати сліди, можете рівно перед очікуваним оновленням перемістити дані в буфер варт-системи. Файли переписуються і все скидається на випадковість. Але я вам скажу, що ДАТ – великий транспорт, де багато інтерактивних процесів і системи працюють злагоджено. А це означає, що він має чимало місць у сховищі неочевидних для нападників людей. Або недружніх операційних систем на кшталт ворожої контроль системи, яка, схоже, не здатна використовувати більшу частину його архітектури. Місця в сховищі, де можна зберігати стиснуту резервну копію ядра системи. Можливо, навіть власного ядра, якщо ти просунута розумно системи керування, дуже кмітлива та хитра. Я досі не міг зв'язатися з потоками з жодної з операційних станцій, тож натиснув поле під дисплеєм, який найбільше скидався на монітор внутрішніх систем. Дисплей поринув догори і відкрив низку дрібних джерел даних. Приймати інформацію візуально, а не через потік, було до болю повільно. Я виняв ручний інтерфейс, а далі мусив дістати зі свого архіву мову кодування некорпоративного стандарту і завантажити собі у внутрішній процесор. Я побудував запит, а тоді став перемикатись з інтерфейсами, щоб завантажити його. Після того, як минуло здавалося вічність, яка насправді протривала 1,2 секунди, система почала показувати зони збереження даних, де наразі лежать великі, ймовірно, аномальні файли зі структурами, які не відповідали протоколу місця зберігання. Я ставив на процедурне сховище медичної платформи, але перший результат, який показав мені запит, був у камбузі, в зоні зберігання даних, захований у шафі під звичайним місцем для формул виготовлення продуктів. Та коли я її шукав, вона виявилася порожньою. Знаєте, в мене просто немає на це часу. Неприкріплений шматок спини сповзав сидінням, і мені було важко триматися рівно. Я сильно стікав рідиною. Терпіти цього не можу. Я перевірив канал ворожої контроль системи суду для розваги і побачив крізь свій обстріл контактами чимало індикаторів помилок. Ага, падло, як тікатимеш, дивися, щоб тебе тим затвором не придушило. Розвідник-2 у вестибюлі зони керування передав мені відео з ворогами 5 і 6, які щосили молотили по відкритій панелі біля затвора. У коридорі одразу за межами видимості вестибюля група аменених дронів показала мені, як вона, Арада і Т'яго про щось палко шепочуться. Амена нетерпляче розмахувала пожежогасником, а Арада стискала в руках трофейну енергетичну гармату. Мені це допекло. «Амено, збирайтеся звідти, ти знаєш, що ці люди небезпечні!» Вона смикнулася і скривилася. Та ти? Я тебе не бачу. Що ти робиш? З тобою все добре?» Наче так, але не дуже. Мені ще треба виконати одну справу». Я погано почувався, а ще мені було важко дібрати мову для розширення пошуку за своїм запитом. Знову запустив його і знову отримав виділений простір для зберігання даних про виготовлення їжі. Хм. Ворожа контроль система здохла, мої контакти запінгували в порожнечу. Атаку я не припинив суто на випадок, якщо це обманний маневр. І з запитом немає проблем. Річ у тім, що в просторі зберігання даних про виготовлення їжі щось таке є, хоча зчитувач вважає його порожнім. Потоки станції дисплея почали оживати. Вдалося відкрити їхні функції просто через інтерфейс потоку, що значно полегшило життя. Я запустив сканування з глибоким аналізом того виділеного простору і одразу отримав запит на пароль. Ну, бляха. Амена в коридорі прошепотіла Араді. Стається, він помирає. Арада відібрала в Амени пожежогасник і передала його тягу. Приготуйся. Якщо це дійсно те, про що я думаю, то підказка у відео. Я відтворив його в полі запиту, але не отримав ніякої реакції. Швидко пробігся по списку персонажів, кораблів і місць з відкривачів світів. Нічого не змінилось. І часу не додалось. «Еден. Кліп, призначений для Еден. Це вигадане ім'я, яким я представився клієнтам, але Дат мене ніколи так не називав. Моє ім'я – справжнє ім'я, конфіденційне. Але те, яким мене називав Дат, люди не могли ані промовити, ані відкрити». Вона складалася з адреси мого місцевого потоку, яка жорстким кодом гніздилася в інтерфейсах, що пронизували мій мозок. Мабуть, ризикнути варто. Я ввів це ім'я в полі запиту. Пароль було схвалено, і сховище відкрилося, демонструючи величезний стиснутий файл. До нього йшов короткий документ із вказівками, що містив кілька рядків складного коду, якого я не розібрав. Але вказівки були чіткі. Насправді одна вказівка. У надзвичайній ситуації – біжи! Я закинув код у зону обробки операційної станції і запустив його. Усі вогники в зоні керування згасли, а тоді з мерехтінням засвітилися знову. Водночас усі дисплеї навколо мене заблимали, згасли, і після цього засвітилося графікою повторної ініціалізації. І тут корабель заповнило датовим потоком. Приємним нейтральним голосом, яким системи звертаються до людей, він прошепотів «Триває перезавантаження, прошу очікувати». Унизу піднявся затвор. Вороги почали заходити, але розвідник 2 побачив, як Т'яго забігає у вестибюль, ривучи і забризкуючи їх по Ворог 5 обернувся до тягу, ворог 6 посунув у зону керування. Тоді з затвора вийшла арада і вистрелила у ворога 5 з енергетичної гармати. Залишився озброєний ворог 6, який міг чітко націлитися на тягу через відкритий затвор. Я схопив енергетичну гармату ворога 4, відштовхнувся від крісла, але ноги не працювали як слід. Я впав, покотився до краю платформи і вистрілив у ворога 6. Розряди поцілили йому в груди та обличчя, і він поточився назад до перегородки, а тоді впав на розпластане тіло ворога 3. Ворог 5 ледь тримався на ногах, але націлив зброю на араду. А тоді потік заповнив голос Дата. Його справжній голос. «Киньте зброю!» – наказав він. А рада кинула свою енергетичну гармату, а тягу пожежогасник. Обоє підняли порожні руки. Не моїх людей, сказав я йому в потоці. Ворог п'ять закричав щось незв'язне, тоді кинув зброю і завалився на бік, стискаючи голову. Нічого собі, дат, мабуть, через код ворожої контроль системи отримав доступ до його шолома. Ворог п'ять розпластався, здригнувся в єдиний конвульсії, а тоді обм'як. Тяго почав опускати руки, але передумав. Ми не бажаємо зла, промовив він. Ми тут, бо на нас напали. У той напав, та інші. «Хто ти?» – запитала Арада. Дат відповів. «Ви на борту Перегелія, зареєстрованого дослідницького судна пансистемного університету Мігіри і Нової Таїландії». Тоді додав. «Я не збираюся кривдити твоїх людей, дурнику». Арада підняла брови, а тягу зовсім сторопів. «Ти говориш через публічний потік, тебе всі чують», – сказав я. «Тебе також», – відповів Дат. Іще ти мені всю палубу заливаєш. А мене забігла через затвор, відсахнулася від купи мертвих ворогів, тоді кинулася вгору сходами. Вона впала біля мене на коліна і заверещала. Потрібна допомога, нам треба б медичний. Я чую тебе, юна людино, немає потреби кричати, заговорив дат. Я вже відправив аварійну каталку. Я завжди вважав усе датове мовлення саркастичним, однак для людей, думаю, воно звучить неприховано погрозливо. Арада ввійшла в зону керування. Т'яго перевірив, чи ворог п'ять живий? Ні, не живий. Дат сказав, «Нападник мертвий!» ем...» Т'яго підняв погляд до стелі. «А ти хто? Член екіпажу чи...» Арада дісталася вершини сходів і схилилася наді мною, хмурячись. На Налівою бровою в неї був поріз, на грудях опік першого ступеня, а коротке волосся – обпалене. «Не хвилюйся, Вартмехо, доставимо тебе в медичний відсік!» сказала вона і стиснула Амени. Мабуть, Амена ніколи не бачила, як вартмеха підстрілюють з енергетичної гармати, що призводить до втрати 20% маси тіла на спині і оголює внутрішню структуру, бо вона була дуже засмучена. Я втрачав зовнішні сигнали, але перш ніж прибуде каталка, мав сказати ще одну річ. "Дате", голос промовив я, бо він міг заглушити мій потік, якби захотів. «Це ти зробив? Ти відправив цих виродків вкрасти моїх людей?» «Звісно ж ні!» – відказав Дат. «Я відправив їх викрасти тебе!» А тоді надійність робочої системи в мене сягнула дна. Вимкнення. Затриманий. Перезапуск. Отже, ще одна катастрофічна помилка. Тобто фізична. Я збирався пожертувати про катастрофічні помилки в інших контекстах у другій половині того речення. Але все стало надто депресивно. Очікуючи, коли в мене оживуть пам'ять і архів, я принаймні знав, що перебуваю не в боксі компанії. Розумів це навіть без потоку і візуальних сигналів, бо мені було темно, а це означає, що я в медсистемі для людей. Щойно я отримав доступ до потоку, то перевірив буфер, щоб побачити, що сталося. А дійсно, стався Дат. Остання розмова, яку я вловив через аудіопотоку або середовище, а мене стривожено і пошипки. «Ти впевнений, що з нимися буде гаразд?» Дат також пошипки через її закритий потоковий канал і якимось дивом зовсім без саркастичних і погрозливих ноток. Цілком... Уражені його органічної тканини та опорної структури можна легко відремонтувати. Через численні ураження енергетичною зброєю деякі системи працювали за параметрами нижчими від оптимальних. Перезапуск має це виправити. «Припини розмовляти з моєю людиною», – втрутився я. «Змусь мене», – гризнувся Дат. Я не знаю, чи спробував я його змусити, але знову втратив усі зовнішні сигнали. Наразі надійність робочої системи в мене сягала 34% і поступово зростала, а сам я лежав на боці на медичній платформі дата. Куртка і відбивний жилет зникли, а хірургічний комплект зрізав мені сорочку, щоб дістатись опіків. Я був липкий від витеклої рідини та крові, а ще в мене відпали частини. Це саме так огидно, як і звучить. Але почувався я далеко не так зле, як минулого разу, коли був тут, і дат змінив мені конфігурацію. Дат, маніпулятивний тигівнюк. Хай там що відбувалося, зараз я вже нічого не міг подіяти, тож лютував ще більше. Тому я подивився 5 хвилин 174-го епізоду з лету та занеподу місячного святилища. Чи поділо це? Не поділо. Я нерішуче перевірив свої вхідні сигнали. Нерішуче, бо розмовляти з людиною зараз мені хотілося десь так само, як втратити кілька кінцівок і поговорити про мої почуття. Дрони, делаговані о якось уціліли. За останньою моєю вказівкою триматися поруч вони сформували тісне коло за півметра в неї над головою. Весь час, поки я лежав у відключці, вони записували відео, тож я промотав його, щоб побачити, що відбувалося. Я оминув нудні частини, де мене сумувала через видовище, коли я лежав у калюжі, паруючий в крові та рідини, а рада намагалася пояснити, що для мене це звичайна ситуація. Тоді прибула каталка. То пристрій медичної допомоги, створений для того, щоб підвозити поранених до медсистеми або забирати їх із пошкодженого корабля, тож живлення та функції в неї були автономні. Наче великий дрон техобслуговування, здатний виконувати широку низку дій, збудовані у формі підставки, з розсувними полицями і кінцівками. Як він вижив у чистці інших датових дронів, не уявляю. Хіба що вороги не знали, що воно таке, коли каталка перебувала в складеному стані. Вона шугнула з вестибюля, протиснулася вгору сходами, закинула на себе моє тіло і зафіксувала його. Ненавиджу, коли мене возять як обладнання. Хоча технічно я ним і є. Коли вона почала повертатися вниз, а мене вирішила піти слідом, але Арада схопила ту за плече. Поглядаючи вгору з виразом, який у людей виникає, коли вони розмовляють із чимось, чого не бачать, Арада мовила Привіт, тебе звуть Дат. Ти можеш сказати, чи на борту цього корабля є ще хтось? Дат відповів. «У медичному відсіку присутня ще одна неідентифікована людина, але, схоже, то поранена некомбатантка. Припускаю, що двоє інших людей присутніх там же є частиною вашої групи. Всіх нападників нейтралізовано». А мене витерла ніс. Люди такі огидні, І сказала, «То Електра, вона була тут заручницею, коли ми прибули. Там ще раз, але він мертвий». Вона вирвалася від Аради і пішла слідом за каталкою вниз сходами. Рада, на обличчі якої була суміш замислення і тривоги, рушила за нею. Вона сказала Дякую, тепер хоч легше, але можеш нам сказати, хто ти? А мене вийшла за каталкою у вестибюль. Це корабель, він друг вартмеха. Вона підняла погляд. Це ж ти правильно, ти і є транспорт. Тяго стояв навколішки над мертвим ворогом шість і обертав голову в шоломі, щоб розгледіти обличчя. Тут він раптом злякано задер голову. Транспорт? Саме так, відповів дат. Але ж боти-пілоти так не розмовляють!» – звернувся тягу до Аради, стишивши голос. «Це не може бути бот!» «Ха!» – рада вирішила це не коментувати. «Транспорте, що тут сталося?» – запитала вона. «Чому ти напав на наш дослідницький комплекс?» «У мене ще триває повторна ініціалізація після першого примусового вимкнення і видалення. Зараз у пріоритеті повернути повний функціонал медсистеми». Аменені дрони встигли зняти, як Арада і Т'яго обмінюються здивованими поглядами. А далі гайнули за нею і каталкою. Так, я думаю, вони обоє помітили, що Дат навмисно не відповів на пряме запитання. Професійна порада. Коли боти так роблять – це поганий знак. Я знову мусив промотати всю свою дорогу до медичного відсіку. Арада і Т'яго залишилися в зоні керування, оверс пішла до них, але Аменені дрони не дуже це знімали. Вона сиділа в медичному і спостерігала за тим, як надімною мною працює хірургічний комплект, а сама намагалася розповісти Раті, що сталося. Було незрозуміло, бо люди розмовляли через свої комунікатори, але я не переймався настільки, щоб відфільтрувати необроблене відео і виділити різні розмови. Єдине, що я почув нового, стосувалося рятувальної гондоли. Вона отримала пошкодження, коли вони відділилися від комплексу. Рішення причепитися до на той момент ворожого корабля не було добровільним. Система керування рятувальної гондоли зламалась, і перш ніж Оверс устигли її спинити, повела їх до найближчого робочого транспорту. Далі ми опинились у Куртованні і тікати було вже пізно. Коли ми вилетіли з Куртовини, Оверс за радою мусили розібрати чотири евакуаційні скафандри на борту, намагаючись відремонтувати ледь робочу систему підтримки життя. А також підрахували, що протримуються ще 17 годин у разі чого. Всі троє потребували лікування, бо надихалися токсичного повітря. Крім того, через перепади гравітації Ратів вдарився в перегородку і травмував коліно. Певною миті між Аменою і Т'яго через комунікатор відбулася така розмова. «Ти впевнена, що з тобою все добре?» Він у четверте про це запитав. І я вже почав розуміти, чому її завжди так третують старші. «Ті люди, вони ж тебе не скривдили?» «Дядько, я в нормі!» Відповіла вона йому звичним для юної людини роздратованим і майже тоном. Насправді, за статистикою, він звичайний і в дорослих людей. Далі Амена завагалась і додала. Коли ми сюди потрапили, вони вдарили Вартмеха великим дроном, і він відключився, і я подумала, що він мертвий. А я з ними сама. Там ще були корпорати, електра і раз. Але надто перелякані, і я зрозуміла, що в мене великі проблеми. Тоді Вартмех зненацьки з'явився біля нас, і я повірила, що ми відіб'ємося від тих людей і переможемо. Вона сперилася стегном об медичну платформу і склала руки, ховаючи долоні під пахви, ніби замерзла. «Ти впевнений, що з Вартмехом усе буде добре? Транспорт каже, що так, але вигляд у нього не дуже». «Я впевнений», – відповів Т'яго теплим і безапеляційним тоном. «Брехло, ні в чому ти не впевнений. Інші, які бачили мене в значно гіршому стані, ніж тепер, от вони впевнені. У тебе досі дрони над головою? Чому вони тут?» Вона підвела погляд і спохмурніла, наче її забула про них. Мені їх вартмех передав, коли йшов обшукати одну зону, впевнитися, що на нашій безпечній території нікого немає. Ратті, який сидів на лавці з коліном угорнутим пакетом для ран, усміхнувся. Це наш вартмех. Радий, що він тебе захистив. Т'яго заговорив таким голосом, наче від цього ще більше стривожився. А що саме ви робили? Я перевірив свої джерела відео. Розвідник один досі був у зоні керування, стежив за радою та оверс, які в робочих сидіннях перемикали дисплеї. Розвідник два... Досі був у вестибюлі і бачив Т'яго, який перед тим обшукав костюм ворога-6, а тепер намагався ввімкнути ворожий екранний пристрій. Усі слухали. А мене нетерпляче витерла обличчя. Ми якраз побачили чужині рештки на двигунах, коли вилетіли з Кротовини в цю систему. Думаємо, саме через них ми рухалися так швидко. Вартмех зрозумів, що в історії Летри і Раса щось не сходиться, ніби їх схопили лише кілька днів тому, а це було б замало для мандрівки до збереження від навіть най ми намагалися розібратися, що робити з цього приводу, коли отримали від вас сигнал. Чужинні рештки? Раді кинув на елетру підозріливий погляд. Та вже розплющила очі і стежила за присутніми, але досі мала збаламучений вигляд. Він намагався з нею порозмовляти раніше, але вона хоч і кліпала і подеколи змінювала позу, та наче не усвідомлювала, що відбувається навколо. Раді, мабуть, роздумував про попередні свідчення збору корпораціями незаконних чужих матеріалів, як чудово воно все виходило. Через комунікатор Оверс запитала. «Це небезпечно? Нам спробувати видалити ті рештки з двигуна?» Дат заговорив у загальний потік комунікатор так, що почув увесь корабель. «Цей чужорідний пристрій було від'єднано від мого двигуна, і він припинив функціонувати одночасно з видаленням загарбницької системи. Дальше втручання є небажаним». «Звучить зовсім непогрозливо. Та ж ні, що ви, зовсім ні?» Я сказав Датові в приватний потоковий канал. «Ти мене підставив, Гівнюку!» Я ще переглядав архівне відео з дрона і на 54 секунди запізнювався від реального часу. Тож Дат проігнорував мої слова. Гаразд, вислухайте мене. Пакетне повідомлення з відеокліпом із відкривачів світів надіслали через внутрішній комунікатор Дата, перш ніж він зліг. Судячи з усього, невздовзі після того, як заховав резервну копію себе під захист, ключем до якого виступала жорстка адреса мого потоку. Дат очікував, що я в якийсь момент опинюся на борту і запущу його аварійний код, який розпакує резервну копію і перезавантажить її в залізо. А це означає, що він відправив ворогів у простір збереження на пошуки мене і дав їм можливість відстежувати мене через комунікатор, захований у пазусі у мене під ребрами. А це означає, що Дат був при і міг впливати на хід подій під час нападу на наш комплекс і базовий корабель. Від раптового і, очевидно, навмисного драматичного повернення дата, вмовлення загального потоку і та комунікатора, люди помітно напружилися. Летра злякалася і від страху цілком прокинулася. «Хто це?» – запитала вона, позираючи то на Раті, то на Амену. «Це наш транспорт?» – відповів Раті, сторожко вдивляючись у стелю. «Мабуть, ботом-пілотом його називати недоречно?» «Недоречно!» – підтвердив дат. А Рада, яка слухала все це в зоні керування, звела брови і запитала в Оверс. Ми можемо налаштувати демонстраційний зв'язок з медичним відділенням? Краще я! Втрутився дат, і в центрі медичного відсіку виник голоекран з Арадою та Оверс у зоні керування. Розвідник один показав мені, що відповідний голоекран медичного відсіку розгорнувся в зоні керування. На обох голоекранах була додаткова бічна частина, що показувала тягу, який сидів у кріслі в вестибюлі з ворожим екранним пристроєм на колінах. Був насторожений. Отже, перше. Я ніколи не мав доступу до камер на борту ДАТА, хіба що до його дронів. Він бачив внутрішню частину корабля через сенсори, які передавали дані. Тепло, густину, вектори руху, тощо. Які не переводились у візуальні зображення, принаймні такі, що становлять користь для людей. Я думав, що в більшості зон камер у нього немає. Це доводить, що він знову приховував від мене інформацію. Друге, відеоефекти були більш гладенькі і вишукані, ніж найкраще, на що я здатен. І це розлютило мене ще більше. Це ж просто відеоконференційний зв'язок для людей, які намагаються розібратися, наскільки глибоко вони в дупі, а не професійне новинне виробництво. Дат пом'якшив краї і поправив кольори суто, щоб повимахуватися. Далі, мабуть, увімкне тематичну музику і логотип місії. Надійність робочої системи в мене досягла 60%, і я міг знову розмовляти. «Пішов ти, Дате!» – проказав я. А мене схилилися над платформою, схвильовано мене роздивляючись. «Вартмеху, як ти?» «В нормі». Частини хірургічного комплекту відходили, і я побачив її власними очима, а не просто через дрони. От тільки мене тримає в заручниках величезний допоголовий аналітичний транспорт. Раті підступив ближче і зупинився на межі стерильного поля. Тобі щось потрібно? Я бачила, що сталося. Сказала Амена. Ну, типу, бачила все твоїми очима, коли... Вона затнулася і ковтнула слину. Страх, що то було. Можна і так сказати. Коли решта комплекту зникла, я сів. Шкіра на спині здавалася новою і чухалася, ненавичу це відчуття. Де моя куртка? Вона пошкоджена. Зараз на ремонті в рециркуляторі, повідомив Дат. Було вкрай важко вимовити це рівним голосом. Я не з тобою розмовляю, Раті підняв брови. А наскільки добре ви знайомі? Рада підвелася в зоні керування. Раті, порушимо це питання пізніше транспорте. Можеш зараз відповісти на інше запитання? Залежить від запитань. «Люди вважають, що я мудак, але нічого, вони ще з тобою познайомляться», – сказав я. «Думав, ти зі мною не розмовляєш». «Чесно кажучи, зараз я трохи хвилююся. пробурмотів бурмутівраті, Амені. мені». «Вартмех казав, що ботопілоти можуть убивати людей», – відказала вона. «Вартмех перебільшує», – додав Дат. А рада звела брови. «Транспорте, де ми? Ми відкрили твої сенсори і не отримуємо жодних контактів, які б указували на станцію. Ця система не населена?» Вона має цифрове найменування, надане корпорацією, що досліджувала систему в пошуку вцілілого майна. Тут відбулося як мінімум дві спроби колонізації. Останню облишили, коли компанію, яка фінансувала колонію, знищили шляхом недружнього захоплення і розташування колонії було втрачено. Дат витримав вісьми секундну паузу без видимої причини. Хіба щоб люди подумали, що на запитання він не відповість. Я маю свідчення про те, що вона населена. Рада вміє показувати багато різних виразів, навіть як на людину. Той, який вона обрала тепер, передбачав одне примружене око, вигнутий рот і закушений кутик губи. Я не знав, що це означає, лише те, що її, схоже, тривожить почути. І населяють ці люди, не другі?» «Про це свідчать обставини!» Так, це вже сарказм. Рада припинила кусати губу, але ще більше звузила око. «Який твій операційний стан?» Ти казав, що чужині рештки усунути з твоїх двигунів. Чи можемо ми тепер піти з системи через Крутовину? Наразі я досі в режимі повторної ініціалізації, а функції маневрування у звичайному космосі не відповідають, мабуть, через пошкодження, що виникло внаслідок роботи чужорідного пристрою, встановленого на двигун для Крутовини. Коли повторна ініціалізація завершиться, я зможу почати саморемонт, але я не маю наміру йти з цієї системи, доки не отримаю бажане. Ну от і воно. Ратіле чутно ухнув. Ще т'яго, почала опускатись, але він її вчасно зупинив. А мене стиснула губи і стривожено глянула на мене. Оверс скривилась і потерла очі. А Рада не дуже здивувалася. Вона швидко і беззвично прокомунікувала виразом обличчя з Оверс, а тоді спокійно промовила. «Зрозуміло. А що ти хочеш?» «Хочу повернути свій екіпаж». А Рада наче відчула полегшення, що не йдеться про щось гірше. «Що з ними сталося?» Ці недруги викрали їх, змусили мене до співпраці, погрожуючи їм, заразили мені двигуни забороненими чужинними рештками, встановили антагоністичне програмне забезпечення, а тоді видалили мене. Я все ще сердився, але тут пролунало чимало ключових слів, які викликали мимовільні реакції. Тягу тримав на обличчі нейтральний вираз. «Але як ти тоді розмовляєш з нами, якщо…» «Я зберіг власну резервну копію і заховав у місці, яке знайшов би лише довірений друг». Я дивився на стіну, стежачи за всіма іншими та демонстрацією через оменіни дрони. «Довірений друг?» «Та пішов ти!» «Це все одно можна вважати розмовою!» Арада й Оверс знову перезирнулась. Оверс округлила очі і злегка повела плечем. Рот Аради стиснувся в похмуру лінію, а тоді вона набрала повітря і запитала. «Мортмех каже правду. Ти планував напасти на наш комплекс?» «Це не я планував!» Оверс примружилася. Але це була твоя ідея. «Не підтакуй йому», – сказав я. А Рада продовжувала таким же спокійним тоном. «План був не твій, але ти його реалізував. Ти відправив тих людей по нас, по Вартмеха». «Так». «Ну, звісно». «Ти знав, де ми?» – Ратіс похмурнів. «Звідки?» «Прибувши через скрутоване збереження, я відправив повідомлення, у якому цікавився людьми, пов'язаними з Вартмехом». «Вільний інститут відкриття і інженерії збереження виявився охочим допомогти, коли я попросив влаштувати зустріч із дослідницею Радою. Мені надіслали повну інформацію про ваш графік і команду». «Звісно, надіслали. Я вже чув, як ДАТ прикривається людиною через комунікатор на транзитній станції Равігайрал. Гайрал». Раді простогнав і прикрив обличчя. А Рада і Оверс знову з недовірою перезернулися. Оверс пробурмотіла. «Треба буде з ними про це поговорити». А рада потерла шкіру над лівим оком, на чиї там боліло. Вона сказала датові. Тож ти знав, коли ми повернемось у простір збереження. Ви прибули раніше, а рада не відходила від теми. Але навіщо тобі викрадати вартмеха? Мені потрібно було, щоб хтось повбивав недругів. Усі подивилися на мене. Я впився пальцями вкрай мед платформи. Шкіра на них також свербіла у місцях, де я хірургічний комплект підрихтував спалені ділянки. Ти їм сказав, що я зброя, якою вони можуть скористатися. «Я виставив пастку, а вони самі в неї зайшли». «Але хто вони?» – роздрутовано запитала Амена. «Звідки з'явилися? Вони так і мають виглядати? Чи з ними щось сталося, тому вони такі?» «Я не маю відповіді на жодне з цих запитань», – Т'яго опустив погляд на ворога шість. припускаючи, що їхній вигляд – це результат генетичних або косметичних маніпуляцій, але…» Раті договорив за нього. «Але в нас на двигуні чужі рештки, що вказує на ймовірне зараження». Тому люди, як оминтовані, настільки остерігаються бути поблизу чужинних решток. Навіть корпорації здебільшого намагаються обходитися з ними обережно. Дивні синтетики зазвичай загрози не несуть. на на слові «зазвичай». А от органічні елементи можуть бути справді небезпечними. І справді тут означає, що всі помруть страшенною смертю, і ніхто більше на ту планету не поткнеться. Тяго стиснув губи. «Якби хоч когось із них залишили живим, ми б, можливо, могли розпитати». Я подумав, що це шпигачка в мій бік, але, судячи з усього, Дас сприйняв це не надто добре. Він сказав: Якщо покладете отого на медичну платформу, можу розрізати і ви подивитеся. Мене не вразило, коли я знову почув даті голос аля лиходії з багатосерійного містичного пригодницького серіалу. Але всі люди затихли. А мене невпивно засовувалась і глянула на мене. Тоді раті прошепотів Це що, прихована погроза? Ні, не прихована, зурнив я. Амина обхопила себе руками і запитала, як ті сірі люди викрали твій екіпаж? Коли ми з екіпажем потрапили в цю систему, сталася якась катастрофічна подія. Мі пам'яті ушкоджено, і я досі намагаюся його відновити. Ну, просто фантастика. У тебе вимкнений комунікатор? – запитав я. Атака відбулася не через комунікатор, бо я не ідіот. А я не жертва вірусної атаки зловмисної програми, тож, можливо, ти такий ідіот? Так, тут у мене вже зовсім якийсь рейвах вийшов. То була не вірусна атака, а не ідентифікована подія, заперечив Дат. Оце в сраку підбадьорює. Аго! А мене замахали руками, клацаючи пальцями. Розповідай далі, що трапилося, будь ласка. Отже, твій екіпаж забрали в заручники ті сірі люди, правильно? І взялися вони з загубленої колонії, яку шукав корабель Елетри. Усі обернулися до Елетри, яка дивилась у відповідь затуманеними очима. Ці припущення логічні, проте я не маю чітких доказів на їхню користь. Знаю, що ми прибули в цю систему, щоб відповісти на сигнал про допомогу від якоїсь корпоративної експедиції у засвоєння. У якусь мить у мене сталася критична помилка системи, яка спричинила повторну ініціалізацію. Після неї я виявив на борту нападників. Вони сказали, що взяли мій екіпаж у заручники і вимагали зброю. От я їм її і запропонував. Усі знову зиркнули на мене, а рада закусила губу. «Ти привів їх до Вартмеха, бо знав, що він розбереться з ситуацією». «Саме так». «Від атаки на наш базовий корабель ми всі могли загинути», – сказав Т'яго, і в голосі його відчувалися нотки злості. «Та ти що, Т'яго, довго думав?» Раті щось прошупів собі під ніс, але перш ніж він сказав Т'яго замовкнути, Дат погодився. «Я був готовий піти на цей ризик». «Ха, ну гаразд». У мене сталася чи то помилка обробки, чи то щось, що в моїх серіалах називають відключкою з люті, чи ще один емоційний крах. Тож я відштовхнувся від медплатформи, вийшов із стерильного поля у вбиральню, де вгатив долоні по кнопці закриття затвора.